يا أيها الذين آمنوا إذا نودية للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البعي ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون oh, Kada se petkom na namaz pozovete Kupo prodaju ostavite i na namaz pođite To vam je bolje neka znate Uzvišeni Allah je odlikovao petak i džumu namaz poosebinim svojstvima Preferirajući time ovaj dan nad drugim danima i džumu nad drugim namazima Ebu Hurere prenosi da je Allah oposlanik Muhammed s.a.v. rekao ko se abdesti, upotpunjujući svoj abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio, bit će mu oprošteno što počini do naredne džumu. Ebu Hrere također prenosi hadisu od Muhameda s.a.s. u kojem Muhamed kaže U njemu, u petku, ima čas u kome musliman ako zamoli svoga uzvišenog gospodara za nešto, daće mu to. Evs esekafi prenosi ideje, vjerovjesnik Muhammed s.a.v. rekao Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz, idući pješice, ne koristeći prijevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imaće nagradu za svaki učenjni korak, godinu dana, posta i namaza. Poštovam gledatelji, assalamu alaikum, rahmatullahi, ve brakjatuhu. Najodabraniji dan u sedmici je petak. Trebamo što se tiče petka obratiti malo više pažnje, jer u tom danu su mnoge blagodati. Jedna od blagodati koja je Žešanu dao vjernicima je zajedničko okupranje u nekoj od džamija na zajedničkom namazu džumi, također i da poslušamo hudbu, da se koristimo, da nam bude dovoljno da razmišljam za narednu sedmicu. Danas smo također u džamii Kralj Fahda snimićemo džumu namaz i hudbu od Nezima Efendija Halilovića moderisa a na temu Srebrenica. Allahu Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an Hrshadu An-Muhamad rasulullah رمى <تحرم> الظلم بالبغي والعدوان الذي كتب على الباقي الخزي والهزيمه والخذلان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا واستاذنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله قمع بسيف <يا> <والطغيان> اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فالتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد إخوة وخواتي اليوم في السادس عشر من شهر شعبان سنة 1433 هجرية المُوافِق السادس من شهر يوليو سنة 2012 ميلادي الخطبة بعن الله تعالى بعنوان سبعة عشر سنة من مجزارة سربرنسة وجبه وغرشدة واخترت هذا الموضوع يا إخوة الإسلام لأنه في الحادي عشر يوليو تتم سبعة عشر سنة من سقوط سربرنسة وفي تلك اليوم إن شاء الله سيدفن في مقبرة بطاچار جنب سربرنسة خمسمية شهيد الذين وجدوا في المقابر الجماعية وأثبتت هويتهم ومنهم ست أطفال لم يتجاوزوا خمسة عشر سنة من أعمارهم وكذلك ثلاث النساء منهن امرأة عمرها حين استشهادها أربع وتسعين سنة اذكركم نفسي يا اخوات الاسلام بالايات الكريمه ال17 من سوره البقره استغفر الله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولا ننسى بان اخواننا في سرايبرنيتسا دافعوا على بلديهم على على بلديتي سنةً كاملةً بقرار أمم المتحدة رقم ثمانية من سادس عشر إبريل سنة ألف تسعمية ثلاثة بتسعين هذه المنطقة منطقةٌ محميةٌ أم تحت حماية أمم المتحدة فكذلك منطقتين جنبها منطقة جبا ومنطقة ورشدة فبنفس القرار أُجبِرَ الجيش البُصنيُّ بتسليمِ الأسلِحة الثقيلَة والخفيفَة في شهر يوليو سنة 1995 هاجمَ السربُ على تلك المناتِكَ بقامُوا بإجرامٍ لم يذكره التاريخُ الحديث إذ قُتِلَ خلال أسبوع ثمانية آلاف وثلاثمائة منهم أربعمية وخمسة وثمانين طفل فالعالم كان يتفرَّج بل كان يصوِّر بأقمارٍ صناعية بل كمَرات أخي وأختي لا تنسوا ولا تعفوا لأن نسيانه هو عدونا الكبير وهو إجرامٌ جدا النفس وذلك حرام بلا شك فلنكن في اليقذة الطامة va ta'ahu bin tam li anna al-muđrinina ma zaluju hattituna tamzika al-Bosna wal-Harsag va ibadet al-Bošnjak va la jahfauna dalik va ktafi bihad al faslu kudba inša al-Bosna Braći i sestri islamu danas 16. ša'bana 1433. godine pohidžari 6. jula 2012. godine poi Sa'ad al-Islam Budusam naslovio sa 17 godina od genocida nad bosnjacima sa Srebrenice, Žepe i Goražda. Govoriti o Srebrenici, Žepi i Goraždu i genocidu nad Bošnjacima u te takozvane tri zaštićene zone. Naša je obaveza i ujedno velika odgovornost pogotovo što se što su to bile takozvane zaštićene zone na Drini. U memorialnom centru Potočari će za 5 dana, inšallah, biti klanjana džanaza namaz i bit će ukopano novih 519 šehida Srebrenice koji su od prošle godine pronađeni, odnosno identificirani, među kojima je šestoro djece, koja su mlađa od 15 godina i tri nene, odnosno tri žene, među kojima je nena koja je u trenutku kada je ubijena, ubijena u potočarima jula 95. godine imala 94. godine. Al-Rashanahu u dijelu 217. ajeta Sure el-Bekare otkriva namjere nevjernika i te namjere ostaju sve do sudnjeg dana. Kaže lošano što je za lun na yuqatilunukum hatta yurduku an dinikum in istatu. Oni će se neprekidno protiv vas boriti, odnosno oni će vas neprestano ubijati. Sve dotle dok vas ne budu istjerali iz vaše vjere, dok vas ne budu istjerali iz vašeg dina, ako to i kako budu mogli. Kakva je to samo bila patološka mržnja u unutrini neprijatelja muslimana, koji su za samo 7 dana jula 1995. godine, ubili 8372 bošnjaka Srebrenice i kakva ih je to zla čud vodila da počini najstravičniji zločin na prostoru Evrope na kraju 20. stoljeća. Srebrenica je grad u kojem su se rađali dobri ljudi, ali u isto vrijeme u tom gradu su se rađali i ne ljudi. To je grad u kojem se živjelo sretno, Grad u kojem je bilo i suživota, i tolerancije, i ponekad možda i prenaglašenog bratstva i jedinstva. Srebrenica je grad u kojem je čovjek bio sretan sve dok mu nisu došli oni s drugu stranu Drine, koji su bili žedni bošnjačke krvi i osvete Turcijema ili, kako oni kažu, Dahijama, a Srebrenica je grad u kojem je bilo dopušteno da se razoružan i nemoćan čovjek protjera iz svoje kuće i da se nevin čovjek ubije samo zato što je musliman. I zaboravili su zločinci koji su počinili zločine, da su za sve te zločine ostali živi svjedoci. Na prvom mjestu to su šehidi koji proganjaju i koji će zasigurno proganjati sve do sudnjega dana svoje ubice pa onda kada njihovi preživjeli čl članovi porodica to ne budu željeli, odnosno koji budu zadovoljni time što su oni preživjeli, ili zbog toga što te iste porodice, nažalost, zbog zaokupljenosti gunjalukom, ne budu imali vremena. Imaju preživjeli ljudi koji mogu i koji trebaju svjedočiti ali imaju i preživjeli zločinjici koji će svjedočiti, ako ne na ovom zemaljskom sudu, onda zasigurno na sudnjem danu, onda kada će se sve tajne objelodaniti. Ima kao svjedok i bosanska zemlja, i kamen, i bosanska oteta krava, i ovca, i kokoš, i bijeli zeko onog malog preplašenog dječaka, U bazi umprofora u potočarima i mrav i crv i sve će to svjedočiti. Sve su to, sve su to svjedoci, ali nad svim tim svjedocima, prolaznim svjedocima su meleki, vjerni pisari, a iznad svega toga uzvišeni gospodar koji će zasigurno kazniti zločince zbog, zbog toga što su počinili stravičan zločin, ali u isto vrijeme i njihove mentore i one koji su nijemo posmatrali sa strane, a nagradit će vječno u džennetu bosanske šehide i nagradiće će zasigurno njihove strpljive porodice. Međunarodna zajednica je uvođenjem embarga na uvoz oružja onemogućila odbranu Bosne i Hercegovine, a ona je 93. godine razoružala armiju Republike Bosne i Hercegovine u Srebrnici, Žepi i Goraždu u tri zaštićene takozvane zaštićene enklave, enklave koje su se uzal lauržanom pomoć borile i očuvale svoju teritoriju, kompletnu teritoriju, punu godinu dana. Po rezoluciji UN-a broj 819. od 16. aprila 1993. godine, UN je preuzeo na sebe odgovornost zaštite pomenutih zona a nakon toga su se e, tadašnjem sekretaru UNO Butrosu Galiju nudile snage muslimanskih zemalja među kojima su snage Malezije, Pakistana, Turske i Egipta međutim tim tim nije povjereno čuvanje ovih zaštićenih zona, već su brigu o zaštiti ovog prostora preuzeli nesposobni i dvolični e, kanadski vojnici, a nakon toga holandski, odnosno ukrajinski vojnici u herojskoj žepi. Srebrnica je nakon toga postala legalan logor za 42.000 bošnjaka, srebrnice i muhađira koji su se slili na prostor srebrnice iz okolnih mjesta. Sredinom jura 1995. godine, prije na mjesec dana o zločina u e, Srebrenici, američke i francuske tajne službe su imale saznanja da su u, to, u toku opsežne pripreme za napad na zaštićene zone, a prije doga, toga je Jean Vier tražio pred Savjetom sigurnosti da povuče svoje snage i zaštićeni, zaštićeni zno, zona radi vlastite sigurnosti. U napadu na zaštićenu zonu Srebrenice je učestvovalo i 42.000 agresorskih vojnika koji su imali na raspolaganju 400.000 artiljerijskih oruđa, a operacijom se komandovalo iz komadnog mjesta Vojske savezne Republike Jugoslavije na, na Tavi, a američki obaveštane službe tvrde da su napad na zaštićene zone zajedno planirali načelnik Srpskog generalštaba Srebrenica Zločinac Perišić i četnički komandant u Bosni i Hercegovini Zločinac Ratko Mladić Bernard Žanvije je na jednoj konferenciji za štampu Na pitanje šta mislite o Ratku Mladiću Odgovorio mislim da je on profesionalni vojnik Koji pokušava da odbrani vlastiti narod Doduše Žanvije nije odgovorio Koga su to Srbi trebali da brane, odnosno Mladić da brani u herojskoj žepi, gdje su bošnjaci bili 100% stanovništvo? U izvještaju od 10. 7. 95. godine, prije dan nego što će pasti srebranjeca, Žanvije ima pripremljeno opravdanje zbog izostavljanja vazdušnih napada, gdje kaže, ako neko upita zašto nema vazdušne intervencije, uvijek možemo odgovoriti da bi to bilo preopasno za vlastite snage. Društvo za ugroženje narode je 12. jula 1995. godine optužilo London, Pariz i Mosku da su priželjkivali pad Srebranice i tražili su od njemačke savezne vlade da se založi za ukidanje embarga na oružje bosanskim žrtvama. Oni su ujedno izvijestili o masakru u selu Slapovići kao da su i e, Srbi spalili 50 žena i djece u švedskom selu i da su potpuno uništili još 13 sela. Društvo je 17. jula informisalo o ubistima stotina bošnjaka u fabrici akumulatora u Potočarima, u Cinkari, u tvornici 11. mart, a stotine žena su odvedene u nepoznatom pravcu da bi bile silovane i ubijene. Komanda holandskog bataljona je uništila video kasetu, koju su snimili holandski vojnici prilikom strijeljanja bošnjaka u potočarima. U Zagrebu je stisak od 239 predatijih bošnjaka srpskim snagama od strane holandskog bataljona pod navodnim znacima zagubljen, a holandski pukovnik Ton Keremans e, je pohvalio zločinca mladića za kako je on kazao odlično izvedenu vojnu akciju. 15. jula 1995. godine u Beogradu je postignuta nagodba sa Mladićem i to u Jijeku pokolja u Srebrnici, a na tom sastanku su bili prisutni Karl Bildt, Stoltenberg, Jasuši Jakaši, Slobodan Milošević i Ruper Smith. Isti su stanje u Srebrnici ocijenili delikatnijim uz dogovor da se ništa ne pominje u javnosti. Nagodba se sastojala u tome da NATO odustane od vazdušnih napada za zamjenu za UN bojnike, koje su Srbi držali pod navodnim znacima u zarobljeništ. Zašto je ameriška vlada u tajnosti čuvala puni mjesec dana satelitske snimke muškaraca koji kleče čekajući klanje u blizini Srebrenici? Sasvim je sigurno da su mnogi od njih mogli biti spašeni da se interveniralo na vrijeme. Zašto je međunarodna zajednica zašto međunarodna zajednica nije reagirala onda kada su snimali četnički razgovore koji govore da se treba odhitno osloboditi 3500 paketa i tome slično. Zločinci su 27. jula 95. godine na oči ukrajinskog bataljona zarobili žepski pregovarački tim u sastavu komandant odbrane Žepe Avdo Palić, zatim Mehmed Efendija Hajrić, predsjednik ratnog predsjednictva Žepe i ujedno imam u žepi i Amira Imamovića, komandira civilne zaštije Žepa, a nakon toga su sve trojica svirepo obijeni. Brata i sestro zapamti tužnu priču Džemile Delalić iz Dobraka. Ovo je najtužnija srebranička priča koju treba da zapamti svaki bošnjak i bošnjakinja, a pogotovo da zapamti naša djeca. Sjedim ja među onim narodom u potočarima, kad vidim mlada ženica stisla se znojoj, teče grč na licu. Priđem joj i upitam je šćeri šta ti je? A ona reče, nano rađam porađam se reko de sine ufati se jednom rukom zame, a drugom rukom za sve krvu ne bili što lakše rodile tako i bi oduprije se nekoliko kuta na nas dvije i muško djete zaplaka zgrabih ja to djete Hoću da mu zavežem pupak kad četnik predame. Spusti to dijete dolje, veli, ja ga popustih na dimije. fino dijete, dugije, crnije, kosice, isto kao da je okupano, kao da nije tek rođeno. Četnik priđe, nogom stade dijetetu na, na vrat i crjeva i zađuši. Zapamtimo, braćo i sestre, da je 11. jula 1995. godine u Potočalima ubijeno na oči snaga UENA tek rođeno mužsko-gošnjačko dijete. Neka je prokljestvo na izvršioca ovoga zločina, jer njegova majka nije čak uspjela da zadoji to svoje dijete. Zbog toga, braćo i sestre, treba da zapamtimo i da stalno imamo na umu to da je među ovih 8372 obijenih bošnjaka i to neimenovano dijete, dijete koje je živjelo samo nekoliko minuta, koje nije zadojeno i koje čak nije imalo imalo ni ime. Molim ovoj žanu da zločince i njihove porodice zabavi muk, njihovom mukom, da Lerošanu im da teške i neizlječive bolesti i da se svim zločincima, inša i njihovom porodu zamete svaki trag. Haram bilo svima onima koji halale i koji zaborave da je za samo sedam dana jula 95. godine u srebrenici takozvanoj zaštićenoj zoni međunarodne zajednice ubijeno 8.300 godine i 72 i za njih je ostalo 10.000 jetima djece bez jednog ili oba roditelja koji su izgubili očeve majke, sestre, braću amiđe, dajđe tetkove, tetiće i koji nikada neće moći da pozovu bilo koga od muških srodnika i svoje užej porodica zbog toga što im je potpuno zameten traga Na kraju nam nekoliko obavještenja. Prvo je da vam preporučujem da, inšala, vam preporučujem da obavezno, u skladu sa vašim mogućnostima, inšala planirate da ako niste mogućnosti da učestvujete u maršu smrti ili maršu mira za ovu godinu od nezuka do potočara ili od herojske žepje do potočara u trajanju od dva, odnosno tri dana, da onda, inšallah, planirate da uzmijete slobodan dana, pogotovo vi koji ste slobodni, i da planiramo, inšallah, da budemo 11. jula u narednu srijedu, da budemo u potočarima, da tamo klanjamo dženazu namaz za 519 novih šehida Srebrenici. Zatim e, vam preporučim inšallah, da u ponedjeljak, oni koji ne budu učestvovali u maršu smrti, da planiraju, inšallah, e, da u multimedijalnoj sali općine Novi Grad da prisustuju manifestaciji e, ima jedan grad Srebrenica e, ova manifestacija će biti u 11 sati u općini Novi Grad pa vas molim da, da se odazovete u što većem broju očekuje se i dolazak e, načelnika općine, općine Srebrenica Čamila Durakovića kao gosta koji će se obratiti i njegovo pojavljivanje je vrlo je vrlo važno Zatim vam preporučujem da nakupite nove brojeve Safa i novih horizonata kao i dvije e, vrijedne malije vrijedne knjižice koje se čitaju u Dahu, Moralne vrline od Muhammeda bin Saliha Husejmina i Bajram propisi sunneti e, e, i prijestupi e, u pogledu Bajrama od autora Seada Kumrik. I posljedno obavještenje je da uh, ćemo danas imati Sergiju za pomoć u izgradnju mesđida u džamatu ili u naselju Djevor, međusislanske zajednice Jablanica. Na, ovaj džamat se nalazi 4 kilometra od Jablanice u pravcu Mostara, broji 65 domaćinstava. Ranije u ovom mjestu nikada nije bilo ni džamije, niti mesđida. Ove vrijedne džamatlije su odlučile da uz Aloršanu pomoć naprave mesđid, i da naprave prateće, prateće objekte odnosno prostorije uz mesčid. Pa vas molim da pomognemo inšallah kao i svakog petka, a Jablanica zaslužuje našu pomoć jer su hrabri jablaničani u tog poružana i na Republiku Bosnu i Hercegovinu eh, branili jedan širok prostor na prostoru Hercegovine, ali u isto vrijeme branili i oslobađali ostatak Bosne i Hercegovine, a suvišno je govoriti šta je značila za Bosnu i Hercegovinu putna komunikacija, Sarajevo, Konjic, Jablanica, Mostar i dalje prema prema jugu. Molim, da nas učinu na putu Islama, da našoj braći u Siriji, svakoj ubroženoj braći da im šala skoru pobjedu, da našu kazni najžešćom kaznom još novom svijetu zločince i one koji su pomagali zločine nad ovim nedužnim, pitomim, dobrim bošnjačkim narodom, da našu da nagradu šehidima i njihovim strpljivim porodicama, da, da da naša djeca budu radosti naših oči i radosti naših srca, da oni, išala, budu čuvari bolji, bolji čuvari Bosne i Hercegovine nego što smo to mi, da budu bolji vjernici nego što smo to mi i da budu prvaci umeta, da nam bude milostiv na sudnjem danu i da nas uvede u džernete, u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrim. Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Alhamdulillahi, Rabbil A'lamin, Al-Aqibit, Al-Muttaqin, Wal-A'l-A'l-A'l-A'l-A'l-Zalimin Wa salatu wa salamu ala rasulina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jma'in Innallaha wa melaketa wa sallu lana nabiyih Ya eyuhuladhin aminu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahuma sallala على محمد ala محمد كما sallaita على ibraheima wa ala ala ibraheima innaka Inna Allahi amru bil albi wal ihsan wa ita idil qurba vainha ni fahsha ibal munkarir albagi ya'idukum na'allakum tadakkaroon Allahum adem We all As-salamu <inaudible> Salam aleikum. Kako ste vi? Dobro, kako ste vi? Dobro, hamdla. Kako se vama današnja hudba svidjela? Super je, odlično. A, koliko? E, da. Samo ovaj, što omladine ima puno. Što se ta omladina okrenula lahovom uđetu i uz lahovu pomoć mislim da će sve biti dobro. Koliko smo danas pametni nakon svega ošto se dešavalo? Koliko A, da, smo izvukli pravi, povuke i svega? Čim je čovek ne namazu Odmah je rastvorećen neki problema, bez obzira da li to bili socijalni, ne znam bili kakvi problemi. Odmah se sveća drugačije na namazu. A, jeste li vi možda planirali ići na marš smrti ili e, e, na pa, Da vam kažem, meni je 75 godina, ali svake godine idem na dženozi, a da idem pješe za mene, to je Hvala vam puno. hoćete vi kratko današnja tema. Realna. Na hlubi bila Srebrenica, šta vi kažete na to? Realna, istina tako. Koliko smo svjesni mi svega što je dešavalo po onome što danas radimo generalno, koliko smo zaboravali sve to što nam, bilo, što nam se desilo u blizoskoj prašlosti? Pa nismo uopšte svjesni da živimo, a kamol šta nam se desilo. Zbog čega? Nerazmišljanje neodgovornost prema samo sebi, a kamoli prema drugom. Kako to promijeniti, na koji način? Da li a, ovako, kao ove, a hudbe a, inače, što Hudboni su i ova današnja konkretna? Hudba i školstvo. Hudba i školstvo, znači čitanje knjiga, da nam ne bude strano kada u tramvaju sretnih čovjeka da čita knjigu, a ne, u nas vidi kaže ono šta je došao, eno biblioteka, svugdje u svijetu ljudi dok hodaju čitaju, a u nas ništa ona problem velik. Nači obrazovanje, obrazovanje Obrazovni to. Odvezolni je... sistemi, čitanje knjiga, znači općenito knjiga, pogotovo knjigama o ponašanju, naše islamske knjige. Tamam, tamam. Hvala. Idemo dalje. Selam alejkum. Današnja tema na hudbi je bila Srebrenica. Šta vi kažete na tu temu? Uf. Pa ne zna, ukrita je mnog Almira, on bolje zna. A dobra, pa ne zna šta bi rekao, na ta tema je uvijek aktivno nas obhanala i uvijek ona, na novo čovjeka, neke neki ko povrat i hamdula da, da postoje takve teme da mi kao muslimani uvijek budemo pogotovo nove naše generacije, generacije naše djece se ne zaboravi i mada je tužna, ali mislim da je uvijek aktuelna nažalost u našoj situaciji bosansko. A tako. pored uh, 11. jula i dana prije i poslije priča se s Srebrnice, veška to prođe do narednog uh, jula ništa. Možega? Nažalost, nažalost to je tako, pa to je valjda ovaj Donald koji nas je sve onaj pa i muslimani nismo to on Donald, pa nažalost ne možemo sada dopriti. Ona i vrlo dobro pitanje u svakom slučaju. Da nas to onaj, može koštati? pa, nažalost, narod koji zaboravi svoju istoriju, toga uvijek košta, onaj nadam se da u našem slučaju to neće biti neka velika, ona ili pogubna, onaj greška ili situacija u slučaju. Neku sličnu istoriju su pričali Dede i Nane Foča, Višegrad, ostali gradovi koji se uh, također uh, zločini nad Bošnjacima dešavali četvrdeseti i prije toga pa eto, kako smo povuku izvukli i kako ćemo povuku iz ovoga Uh, iz naše bliske uh, prošlosti izvući. Pa ako predimo razlog između tih pre, onaj generacija i današnji danas je Hamdullah ona je puno više tih zapisa što u onome je pismeno ona u obliku što u o, tehniku koju vi koristite ili još je bolja i nadam se što ona iz generacije koje dolaze naše generacije koje su naj iza nas dolaze oni su Onaj, u edukativnom smislu, daleko ispred nas, generacije koje su, pa ako Bog da, vjerovatno da ćemo mi imati ipak malo bolju onaj, u, uspomenu na sve tije stvari koje su nam zadešavale, da ne bi našli djeca siste stvari gdje su a, Hoćete vi uh, imati vremena ići na Maroš smrti ili uh, možda na džanazvu? Pa, što uh, će vremena, vjerovatno da ću imati, onaj, a hoću otići od šalna tala, nadam se da ću ako Bog da otići. Hvala vam puno. Pa prijatno jo danasnja tema srebrenica uvijek dirljiva šta vi kažete na tu temu pa ništa tema je uvijek aktuelna ne ne samo ovih dana nego inače Danas nas bosnjake ona i mislim da je fudbal bila na mjestu ovaj bile jako dirljiva i jako poučna A šta vi mislite evo, danas nakon 17 godina koliko smo mi pametni koliko smo izvukli pouku iz svega onoga što se dešavalo Pa, nažalost, ne bi se mo mogli baš pohvaliti s njima. Ja mislim da, da se udaljamo, sa više i više, to zbog je zaboravljamo. Zbog čega? Pa, koji je sad uzrok, ne znam, je li to nedostatak imana, je li to, ne znam, inače, Bošnjaci nije prvi, znači ovo je deseti genocid nad Bošnjacima i jednostavno, znači, ovaj, lako zaboravljamo, lako zaboravljamo, a još lakše oprašljamo. Kako promijeniti? A pa ne znam, treba jednostavno onaj učitelji ovaj mlađe generacije to je podsjećati stalno putem hudbi, predavanja, seminara. Ovaj nažalost nama se ovaj ukinuli znači kroz udžbenike da spominjemo ovaj da učimo našu historiju. To je jedan od jako bitnih faktora i to dok, dok to ne vratimo, Allah za najbolje. Hvala. Je. Koliko smo pametno danas nakon svega što se dešavalo? Ma ne znam, ne znam. Da li smo izvijek i svega što se zišava? Dobro, ljudi koji dolaze tu možda jesu, ali to je žalostno što ostali ne izlači povuke. Ilog čega? Koji je isto razlas? Pa ne znam. Neznanje najviše. Bošnjaka košta neznanje svega košta u svemu. Nije samo srebrnici, nego inače u životu čitavo. Da li nečemo da znamo ili... ili nemamo mogućnost da znamo? ma ima mi mogućnost danas ima hvala Bogu nije to znači do nas zatvoren sistem pa da ne može danas toliko ima ovaj mogućnosti samo ljudi neće jednostavno da znaju da ljudi dunjaluki je previše za a to je zlo ako se čovjek posveti samo tome onda nema ništa čovjek on je izgubljen to je uglavnom neznanje znači Ne, ne, ne obrazovanje ljudi u, u svemu, ne samo o, o, o srebrenic, inače, jer zna se kome je nauka objavljena, znači ikre, znači što znači. Ali mi to ne znamo, u stvari muslimani inače. Udanje se. U svijetu, ne, ne samo u Bosni, nego u svijetu muslimani ne znaju što znači učiti taj ime gospodara jasne, svog. Jasne, jasne. I dok to ne shvatimo, još imamo mi dosta plaći srebrenica i srebrenica. Nije to samo srebrenica iz cijevi željezni. Ubijaju druge cijevi. Ali te su opasnije. Nevidljive. To je ubijeno i gotovo. Ali kad i dijete ubija, to je opasno. Koji još ništa ne zna i daje ga njemu da ga on odgaja. E to je. Al nadat se, dovi to nam je oružje najbolje dova. Jelah će smilova tako govda. Hvala puno. Voli. Sjelam alaikum, moćete vi kratko, današnja tema, Srebrenica. Ja, šta da kažem, ja sam iz glasinice, sve to je zadesilo i moj narod je doli stradu, Sav je moj narod. Nemam šta da kažem. što. Evo šta nj. mislite iz perspektive danas, nakon 17 godina, koliko smo pametni i koliko smo izvukli povuk i svega toga? Nismo još pametni, ni malo pametni. Ne znam šta evo reći s nama, trebamo se malo okrenuti tamo. Ja ne znam, kažem, da nam mala dragi vude na pomoći, da nam da malo pameti, da nam da malo. Jasno, kako promijeniti satanje, ovih generacija, navi koji dolaze, koje ko, ko, koje su uh, se okrenule nekim drugim pravicima, uh, uopšte, kod da se nama nije to dešavalo, do čega je? A pa ne znam, to je najviše ja mislim do odgoja roditelja i do to je samo mogu reći odgoj roditelja. Hvala Bogu, ja imam petoro djece, svi su ostali živi, preživjeli rad i svi su na pravom putu. Al kažem da svima dragela bude na pomoći. Prvo moje dijete pa je ostalo sin stavič na Marus mrti ili na džanazve Ej na džanazve idemo obavezno ne mogu da, ja sam stari čovjek ne mogu da, išao bih rado da. da mi jedna djeca tu dođe i šta daalet moje godine nov i vama pala koji se to trudite da nam to, da vidi narod taj da, da nas malo ovaj pomognete s njem da u omladinu okrenemo Hvala. da to ne bi zaboravljali u Srebencu našu i taj sav kraj tam naš cijelo podriɲe Ja, pogotovo srbenica. Aj, živje zdrav Kako se ti zoveš? Nahla. A, reci mi Nahla, hoćeš nam prući nešto? Hoću. Ajde. Bismillahirahmanirahim. Allah hu la ilahe illa huvel hajum kajum late huzuhu sine tun vela neve mlehu mafi sema vative mafi erd menzele zješpe hu inde hu ila bi izni jale muma benedih vema halfe hum vema juhi tune biše im min ila bima šave siak ursiu sema ma mafi erd vela hu duh i vzuhu ve huvel alium azium. Hvala puno. Kako što ti Ema. Ema? Hoći nam ti nešto provučiti? Hvala. Bismillahirrahmanirrahim. Ešadu en la... Sa... Ilahi. Ilahi ilalabu ešadu ene Muhamad ene Abduhova Mašala, ti je izbrojna džumi danas. Kako se svidjela? Super. Jel? Tebi? Meni se svidla hudba, mislim da je bila tužna. Debit. I počna.. I povučna. Dobro, hvala vam. Allahi manet. Allahi manet. Kako se... Može za televiziju kratko. Bili ste na na na, na žumi samo kratko može. Šta trađo? Današnja tema kako on se svidela, vas je a, dirnula. Evoajte takva tema svakog dirne, ne samo nas, nego i nego i stari osobe. Ne znam stvarno šta da vam kažem. Nismo se rodili ratu tako da nismo nismo osjetili taj jedan dio kao stari ljudi. Ali pa naravno svakog, svaku mladu osobu dirne dirne takva jedna tema, ne samo ova, nego i bilo koja pa dirnula se tašno u srce stvarno. Vrlo, vrlo teška tema. Ti? Ne smije se zabaraviti. Slažem tla, se sa tvojim djaranima. Šta mislite, evo, nakon 17 godina, koliko smo generalno kao kao društvo zaboravili ono što se dešavalo? Pa mislim... Koliko smo mi izgobili tu poplice? Jer otem, ja mislim da smo izgobili da da ja mislim da se današnja rađa današnja omlad ne neskreće puno pažnju na takve stvari. Zbog čega? Ko je razlog? A ne znam, ulica Balkana, ulica je je zapada na nas. Mislim da je to glavni glavni ovaj glavni Da, vi. Da ja se tako is, isto mislim ko, ko, kod mladi su skroz neke znači dru, dru, druge stvari bitne znači Znači kao što su Facebook i ti drugi, on, ć, on, on to brzo zaboravio, znači mi smo možda, možemo reći naći na generacija i, i, i mi smo rođeni u, u ratu, možda smo mi jedina ge, ge, generacija koja to nećemo zaboraviti, baš tako l, l, lako i nas, da ćemo da prenesemo to na sljedeće generacije. Sve, sve što se dalje i dalje udaljavamo, znači od tog akta, tad se više zaboravlja. evo vi kao, kao o, mlade osobe u vašem društvu ovih dana koliko se uopšte priča o Srebrenici? Veoma malo. Jedino kada dođe znači ova čin obilježavanja tog dana 11. 7. tek tad se ono čuje kao tad se govori o tome, ali drugi dana veoma malo. Zato što malo. se priča šta goda upališ samo se Tako. priča Srebrenica. A inače prije i poslije toga veoma malo. To nikrak Skoro nikako, Skoro nika. neki ono kao koji, koji imaju malo, malo eto nečega da kažemo tako u glavi, oni kao nešto pričaju o tome, ali veoma malo. Užel, nekada neki profesori skrije nam paži na to, ali mislim da bi se trebalo više da skretat a, Zbog čega je to tako? Zbog čega je to, spomenuli se Facebook, odračanje od nekih stvari, internet a, i ostali pošast koje nam se pružaju, to je jedini razlog. A ne, mladi su ipak zaokupljeni nekim tim, hajmo da kažemo, glupim stvarima. Ne razmišljaju uopšte na neki način na koji bi razmišljali stariji ljudi. Oni više, ono, kao više se vole, vole vraćati u historiju, jer je tad nekad i bilo, i jest bilo bolje. I bilo nam je bolje i prije i uvijek će tako i biti. A sad nam je, ono, šta ja znam, mladi su, ne znam, postali, nekako, hajde da kažemo, na glupi. zbog Zbog sam, samog interneta i... I sami igrica i svega. Svega oko naša se dešava. Živo u nekom virtualnom svijetu koji tako, u stvari ne tako. postoji. A, da li ste vi planirali možda tići na ovaj marš? Smrti. Pa, ja mislim da hoćemo. Najvjerovatniji hoćemo. Pa, ja mislim isto tako i tako na jedan i sedmog mi rođendan. Na, na taj dan. Tako da ja e, nes, neslim rođendan na, na taj dan. Al, I to me dodatno posjeća na ono što se desilo. Evo šta mislite koliko vi više znate, ovi dana, približava se 11. juli, koliko se primijeti u gradu, u vašem mjestu, da se ljudi drugačije ponašaju, da, da na takav neki način ispoštuju sve one žrtve, da nema javnih nekdje okupnjanja, muzike, feštiji, da ne kaže malkola i ostale. Ili ima i, i kakvih naznaka? Da vam kažem, se so, ostaje na riječi. Ono, ono što vidite u gradu ono što se priča znači na televiziji kao da nema tog nekog obležavanja, nešto da se ne pušta muzika i tako to, to je šuplja priča totalno. Znači to obležavanje Srebrenice za mlade kao i svaki drugi dan. Am tako da kažem samo što se to tih dana pominje nešto o Srebrenice ostali ne. Mislim da je to ono uobičajeno i mladi dalje izlaze, ono piju, šta ja znam, Uvijek, uvijek ono, uvijek ima muzike, ne samo ne samo tim danom, nego i svim ostalim. Al dobro, evo, šta vi mislite po vašem kako promijeniti to? Kako našu omladinu malo vratiti na, na, na, na neke tekovine koje koje su ispravne? A dosta teško. Naj najviše znači kroz edukaciju, nekog to trebalo da se, da se implement implementuje u mlade osobe jer veoma malo, veoma malo ovaj mladi znaju o tome. Veoma malo. Ono, ono što i možemo saznat, možemo saznati iz tih nekih TV emisija. Mi mislim da bi tako i trebalo da mladi saznaju, ali da što više znači tih emisija bude. Jer ono, ipak ih je sad premalo, ja mislim, da, da bi se nešto baš puno saznalo o tome. Imako priliku Igman televiziju pratiti? Pa i ne baš toliko. Ne, ne baš toliko naša naša kabalska nedozvoljava, ja mislim. Da, da pratimo MTU Igman, je tako se zove? Jesi, jesi, jesi. E, ne znam. <laughs> e, ovako budete mogli već raz 21. i 30. Pogledajte snimak hudbe e, i ovaj, vaš razgovor. Hvala vam puno na razgovoru. Ima na, čemu, na je bilo dragost. Prijatno. Prijatno. Prijatno. I eto, poštan gatelj imali ste priluku poslušati i danas hudbu od Danezime Fendi Halilića Mudarisa na temu srebrenica Žepa, Goražde, Zaštićene zone. Koliko mi istinski razmišljamo, ne samo par dana prije 11. jula i par dana nakon 11. jula o Srebrnici, koliko izlačimo povuke svega toga, da li smo zaboravili i svi oni koji zaborave istor, i zaboravno sam se dešavalo, bez sumnje, istorija će se ponoviti. Na nama je da odlučimo o čemu ćemo razmišljati, da li ćemo izvlačiti povuke ili ne.